Пригода дев'ята. Перше кохання діда Грицька. Я завжди з радістю чекав літніх канікул, щоб поїхати до діда й баби в село. Взимку вони жили в нас, а з весни переселялися в село. Але цього року мені не дуже хотілося їхати. Бо канікули розлучали мене з моїм другом Ромкою, з яким ми пережили вже стільки пригод, пов'язаних з чарівними окулярами. Але нічого не вдієш. Ромка з батьками їхав на якийсь закордонний курорт, а я, як завжди, в село. Взагалі-то я любив і діда Грицька, і бабу Оксану. Дід у мене веселий, вигадливий. Ми з ним і рибу ловимо, і по гриби ходимо. Але партнером по чарівних окулярах дід бути аж ніяк не міг. І я боявся, що коли ми з Ромкою розлучимось, пригоди наші з чарівними окулярами припиняться. Адже геть усі пригоди в нас були спільні. Дід Грицько помітив мій невеселий настрій у перший же день. Хм, чого це ти носа повісив? Ходиш як неприкаяний. Може, закохався? Тю, таке скажете, пхикнув я. А що, нема у вашому класі жодної дівчинки, яка б припала тобі до душі? Чи всі кривобоки, кислоокі й гугняві? Чого це кривобокі й кислоокі? А що, їй гарнюлі? Поцікавився дід. А вже ж Ритка скрипальна, наприклад, її навіть у кіно знімати хотіли, та вона захворіла. І що? Вона тобі не подобається, та Ритка? Чого це не подобається? Подобається. І ти в неї часом незакоханий? От ви, діду Якийсь дивний, закоханий, закоханий. Ми ж ще школярі. Хм, ну то й що? Я в твоєму віці крепко закоханий був. У кіноактрису Джину Лолобріджиду ви колись говорили? Ні, у дівчинку мого віку, ровесницю мою. А вона? По-моєму, теж мені симпатизувала. І звали її Оксана. Ні, голубе, не Оксана. Ну, діду Вийдон Жуан, хто ж то був? То було моє перше кохання. А з бабою Оксаною я познайомився, вже як з армії прийшов. І де ділося воно, те ваше перше кохання? Де діваються усі перші кохання? Лишаються у спогадах, у снах. Вона жила у вашому селі? Ні-ні-ні, вона жила в Києві. На Куренівці, на Захарівській вулиці, у маленькому будиночку, який уже знесли. Там тепер багатоповерхівка.